Ендо кој доре o Mateju i Светог Евангеља по reče Gospod svojim učenicima Ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja nećete ući u carstvo nebesko Čuli ste kako je kazano starima Ne ubi jer ko ubije biće kriv sudom A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svoga, ni zašto biti kriv sudo. Ako li koreče bratu svome raka, Biće će kriv sine, sine drionom. Ako reče budalo, bit će kriv paklu me. Ako dakle prineseš dar svoju žrtveniku, i onda se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, Oставиi onde dar svoj pred žrtvenikom, idite se najprije pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda služi i u tamnicu, da te ne vrgne. Zaista ti kažem, nećeš izići odande dok ne daš do poslednjeg ovčjića. Reče Gospod ljudima koji mu dođeše: Zaista, zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u torovči, nego prelazi na drugome mjestu, on je lopov i razvojni. A koji ulazi na vrata, pastir je ovcama. Njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju. I svoje ovce zove po imenu i izvodi. I kada svoje ovce istjera, ide pred njima. I ovce idu za njem, jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće poći, Nego će pobjeći od njega, je neznaju, je nepoznaju glas puđinaca. O pričju ka za i mesos, ali oni ne razumeše šta bejaše, to što im govoraše. Da da im reči Isus opet, zaista, zaista vam kažem, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođođe pre mene, lopovi su i razbojnici, ali korce ne poslušaše. Ja sam rata, ako ko uđe kroz ame spašti se i učiće izići će i pašuće naći. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе. Одна од великих пројава присутства Духа Светога јесте ова божанствена служба. Jedno od projava naših duhovnih slabosti jeste slab doživljaj Svete liturgije. Ali ipak se nadamo da uz Božiju pomoć i uz naš mali Trud dođe do promjene, jer nužno je da do nje dođe da bismo razumijeli tajnu vječnog života, koju je nemoguće i otkriti i naći izvan crkve, izvan liturgije. Sve ono što nam gospod daje, braće i sestre, sve se to nalazi u svetoj liturgiji, u svetoj crkvi, ali uvijek to ponavljamo i ponavljaćemo uz Božiju pomoć da crkve nema izvan liturgije, da je crkva sabrana u liturgiji, da Boga nema izvan liturgije, da ga nema izvan crkve. I sve što nam daje, daje nam kroz crkvu i kroz liturgiju, ukoliko mi te darove, Ne prepoznamo u njoj, mi smo suđeni na vječnu tugu i ostado smo bez utjehja. Ako izuzmemo mnoštvo lažnih utjeha i lažnih zadovoljstava u kojima se davi i umire svijet izvan crkve, zato je mnogo važno da se potrudimo, a Gospod će pomoći, Duh Sveti će pomoći da prepoznamo raskoš i veličanstvenost ovog događaja, ove službe Svete Božanstvene liturgije. Evo povedajte, crkva bez obzira na sve mijene, na sve promjene, ne mijenja svoj način. Stalno liturgija od prvih dana Od one prve liturgije, evo do dana današnjeg, ništa se izmijenilo nije. Naravno, mijenja se naša svijest, mijenja se stil života, palo ga čovjeka, a Božje davanje i Božje prisustvo jednako je u crkvi i uvijek se otkriva na isti način, pro stajnu liturgije. Duh Sveti se projavljuje i djeluje u tajni crpe i u tajni liturgije. Zato je važno biti oprezan, pažljiv, mjeriti svoj život i svoj duhovni doživljaj liturgijom. Ako nas liturgija oživljava, ako nas tješi, ako nas hrani Biće sve dobro. Prepoznaćemo prisustvo Božje i život u izobilju, ali nažalost vidimo da liturgija tješi vrlo mali broj ljudi. I nikad čovek nije tako ružan, tako nesrećan, tako gadan Bogu. Ovo mislimo u onom kontekstu neblogodarnosti, jer ništa tako nije gadno, braću i sestre, nebesima, kao neblogodarnost, iz koje izviru svi drugi grijesi. Svi drugi grijesi izviru iz neblogodarnog srca, a grijeh je gadan pred licem Božim. Gadan je uzrok grijeha, neblogodarno srca. I kako govore sveti oci, Sveti i veliki Ava Isak Sirinda nema većeg grijeha od neblogodarnosti. A svi drugi uzimaju vuku, napajaju svoje njive, svoje sjemenje vodama neblogodarnosti. Zato je ova služba tako važna jer nas poziva upravo na projavu srca, najdublju projavu srca, a to je blagodarno srce, slava Ti Bože i blagodarimo Ti Bože na svim vidljivim i nevidljivim dobročinstvima, koja su nam učinjena kako tvrdi sveta liturgija Duhom Sveta. Evo pogledajte pažnju na ovu projevu Duha Svetoga, moćnog Duha Svetoga, jer liturgiju moramo prepoznati kao moćno odjelovanje. Nije to, braći i sestre, bilo kakva služba. Tu se odigravaju veliki događaj. Sam Duh Sveti, Car Nebeski, vodi nas kroz crpu. On njome kormivari. I mi ako smo na pravi način uključeni u život crkve, mi to moramo da osjetimo. Ako nismo onda sumnje, onda tuge, onda bogaštinu. Jer ovdje je ili carski doživljaj, ili ga nema. Zato od prvih dana, Duhom svetim apostoli su učili narod da razumiju tajnu crkve, tajnu liturgije. Jer ako nju budemo razumijeli, sve druge tajne će nam se same otkrivati. Čovjeku koji je prepoznao liturgiju, kome je tajna crkve kroz liturgiju otkrivena, sve tajne se same otkrivaju. Naravno, one tajne koje su nam potrebne i od kojih zavisi naš život i duhovni napredel u smislu produbljivanja zajednice sa Svetom Trojicom. Šta će nam otkrivanje drugih tajni Kako mi korist od toga imamo? Evo danas u ovoj službi je ovako na izgled skromna služba, ali duhovno je moćna. Mi se krećemo vođeni Duhom Svetim kroz razdvojeno vrijeme. Veliki prorok Mojsije, vodeći narod, izvlačujeći ga iz egipatskog robstva, iz egipatske tame, proveo ga je kroz more. Nisu ni mnoge okvasili. Mojsije je bio nebeskoga cara. I gospod naš Isus Hristos kroz crkvu duhom svetim vodi nas nekroz razvojeno more. Istine, on silu ima more ne samo da razvoji, nego da ga utren oka i suši, da ni jedna jedina kap ne ostane sem znoj na čelima kupača, plivača, ronioca, dno morsko ispunjeno lađama, jachtama, brodovima, bez jedne jedine kapi, braću i sas, u trenok, da isuši ne samo naše malo Jadransko moro, nego sva mora sva jezera, sve rijeke. Sve to može u trenu ovakada ne stane. Kao što je riječju i postavu. A mi ovdje u crkvi udostojeni smo mnogo većeg čude. Ovo što služimo, braći se, s ova služba u kojoj se nalazimo, ona nas čini neuporedivo uzvišenim od onih koji po vodi hodeju, po vatri gaze, po vazduhu, ove te. Neuporedivo uzvišenija služba, jer mi se ovdje duhom svetim, kroz vrata, kroz dveri, crpe, krećemo vječnim prostranstvima. I pogledajte kako je vrijeme razvojeno. A razvojiti vrijeme nije lako, braći i sestri. Pogledajte nemoćnog čovjeka na čelu sa moćnim ljudima ovoga vremena. Ništa ne mogu, braći i sestri. Vrijeme ne može da se razvoji. Može da se organizuje. Može da se isplanira. To je udio nemoćnik, kako ih vladika Nikolaj naziva, robovima koje vrijeme bičuje. Ja uču pod bičem vremena, te trči za ovim, trči za onim, da ne zakasne, da stignu. I tako iz dana u dan pretvaraju se u najobičnije robovi. A djeca crkve svjesna, osvješćena, prosvećena, djeca crkve prosvećena duhom vječnim, imaju potpuno drugi i drugačiji dožive i vremena. u u prostoru liturgije, oni polaze, braće i sese, kroz dveri, kroz vrata koja uvode u vječni život i vrijeme se pred njima razdvaja. A koja je to sila koja ih predvodi, a pred kojom se vrijeme razdvaja? To je sila duha svetu. Jer mi ovu službu služimo u duhu svetu. U tajni crkve sve biva, braći i sestre, od oca vječnoga oca kroz njegovoga savječnoga a radi nas ova proćenoga Sine i Duhom Svetim, ama baš sve, a posebno kad služimo ovu čudesnu, tajanstvenu službu, božanstvenu liturgiju, ovo naše svešteno blagodarenje. Duh Sveti kroz Sina vraće nas Otcu. I tu u vrijeme, braće i sestre, ono služi, ono se razdvaja i služi. Kao tako razdvojeno, iako mi živimo u tom realnom vremenu, ali ga prepoznajemo kao razdvojeno. I ono tako razdvojeno svjedoči silu crkve. Jer ono, za razliku od drugih zajednica, Na crkvu ne može da vrši pritisak, ono u crkvi prosto služi, pokorava se vječnome caru. Uvijek je tako bio. Evo vidite, mi živimo u nekom datumu. Danas je neki broj tamo u kalendaru neke firme, nekog preduzeća, gde se dani brojevima mjeriti. Vrijeme, satima, godine, mjesecima, a mi u crkvi jedan dan, braći i sestre, blagoslovom Svetoga Duha, načinismo vječnim danom. I evo, u ovom danu, prošavši, kroz vrijeme razvojivši ga, pristupismo prestolu besmrtnoga i vječnoga Boga. Do te mjere da ako hoćemo, a možemo ako hoćemo, da izgubimo predstavu o pod silinom dejstva Duha Svetoga. Ali da bi do toga moglo da dođe i da bismo taj doživljaj u srcu imali i takav kvalitet života, a štete je propustiti tu mogućnost, štete je neuporedio veća od najgoreg oblika samoubistva. Ubiti sebe na takav način, to je, braći i sestre, najtežiji oblik oduzimanja života. Dozvoliti sebi da ne primiš takav blagoslov, to je najgori oblik samoubistva. Da bismo mogli takav doživljaj da imamo, potrebno je živjeti u crkvi, jer taj blagoslov ima samo crkva i niko drugi. I ne bilo koja crkva, nego Božja crkva, crkva Duha Svetoga. Za razliku od nas maloumnih, ostrašćenih, polupjanih, pjanih, izdrogiranih, prelašćenih, znate остраще, славо любивih, свастолюбивih, сreбро любиvi, помрачаni, koji мислиmo da je цирква sve што себецирком naзове. биjeво koja заjedница. Poгаte danec. Сваko може себе цирком да naзове. to je наш про, То je наше годдиило, наше бjesnijiво.у свети, Nikakvu dilemu nema, braći i sest. On zna. On jeste duh crkve. To je kao kad bi došlo još 20 ljudi i svi govorili da nose tvoje ime. I svi se predstavljali kao da su ti. A ti gledaš 20 ljudi vidiš 20 ludaka. Ako si Marije i one sve kažu ja sam Marije. Ne bilo koja nego baš u tvoje ime govori. Ti viđiš dvajest ljudi kao te. 50 ljudi tako i crkva i Duh Sveti gledajući svoto objesnivo vidi uđake koji sebe nazivaju crkom. I vidi obmanute sve one koji ulaze u takve zajednice. Samo je jedna crkva, braći i srste, samo je jedan gospod. Ne mogu dvije glave da budu na Božijem tijelu. Ako ne mogu dvije glave na čovječijem tijelu, kako onda mi dozvoljavamo da bude deset na Božijem tijelu? Pa crkva sa deset glava. Jedna crkva, jedno tijelo, jedna glava, jedan duh. Jedan sin i jedan otec. A to je crkva, pravoslavna crkva apostolska. Drugima se to ne sviđa. A pa nek se ne sviđa, braćo i sestre, neka ne prihvate to, ali tako je. To ništa ne mijenja. To što se tebi ne sviđa, ne mijenja ništa u volji Božijoj, gospod i dalje živi u toj crkvi, gospod, duh svete. Može da i bude, ne znam koliko, i bilo ih je, koji su smatrali drugačije, koji su pokušavali da mijenjaju stvari, pa su svi završili, kako su završili od Arija, koji je, krenuši iznad nebesa, pentrajući se, iznad prestola na kome sin sjedi, misleći da svojim bolesnim mozgom može da ode do visina koje prevazilaze um, sina očevog, pa je završio u javnom klozetu. Tako i svi oni koji ustaju na crkvu sa tih visina završavaju u preispodnji survani u atske dubine. Da bi smo bili u crti i takvi blagoslova se udostojili, moramo biti u jedinstvu sa njom, u jedinstvu sa apostolima i svim onim episkopima koji su zakonitom hirotonijom primili apostolsku vlast i silu koji su prepoznati kao nosioci duha svetove i preko kojih se određenoj crkvenoj zajednici, liturgij, liturgijskoj zajednici, daje život u izobiju. Tako i mi ovdje sabrani da nismo u zajednici sa svetom crkvom, kroz jedinstvo sa našim episkopima, ne bismo imali ovaj blagoslog a imamo ga ne zato što smo mi nešto dobri, što smo mi nešto mudri, nego zato što je Duh sveti sa nama i zato što smo mi u jedinstvu sa crkvom. Ispovjedajući tu pripadnost, moleći se za našeg vladiku, za našeg episkopa, trudeći se po mjeri naših snaga da očuvamo, Tu zajednicu onako kako su i naši preci čuvali. A čujeći tu zajednicu, mi čuvamo zajednicu sa vječnim Bogom. Nije to odnos prema čovjeku, braće i sestre. Nije to neka emotivna pričina. Nije to neka sentimentalnost. To je tajna crkve. Budite u jedinstvu sa vašim arhijerejima. I bit zajedno na čelu sa njima, a oni na čelu sa apostolima, apostoli na čelu sa mnom, koji jesam. Isto kao što otac jeste i sin jeste, i ja jesam, govori Duh Sveti. I onda ćemo sve zajedno da radimo. Ja ću u vaše ime, jer me je otac poslao, a ja to želim I svim toželi poslova radi vas. I ja sam se išao na crku radi vas. I svo vrijeme sam tu radi vas. I evo pogledajte kako se to moćno projavljuje kroz božansvenu liturgiju. Otvorili smo đveri, uđo smo u buko, smo ogagane odežde, sabrasmo se ovdje i što Na tri i četiri uđo smo u prostor vječnosti. Blagosloveno carstvo. Kako je to lako, kako je to udobno? Ništa lakše, braćo i sestre, nego u crkvi otvoriti vrate vječnosti. Tačnije, one su neprestano otvorene. Ništa lakše u crkvi. I nemojmo da se zbunjujemo. Mi mislimo po našoj maloumnosti da je to eto, neki običaj. Čim je to tako lako, a danas, nažalost, sluša i ta bolest srebroljublja, pa kad je tako jeftino, onda mora da nema neku vrijednost. Jer do kvalitetnih stvari se, kako nas je svijet naučio, dolazi drugačije, mnogo teže. Mnogo to više zavisi od nas, ovdje, vidite, i to je na gordost usmjereno. Ništa od tebe ne zavisi. Sijedi tu i pjevaj. Ne zavisi ništa od tebe, pa nisi već da pogodio, pa da pomišljaš da ovakve stvari možeš svojom silom, svojom pameću, svojom udrošću, svojim porijekom da činiš. Pa ajde da vidim kako razvajaš dan. Ajde da vidim kako utičeš na vrijem. Ajde da vidim kako ćeš slavu da uzneseš otcu sam, bez mene i njegovoga sina. Ajde vidim kako služiš svetu liturgiju sam. Ajde vidim kako će nebeske sile da ti služoju. Zato, braći i sestre, u crkvi ovoga koću koju imamo služeći, treba da pripišemo djelovanju moćnoga duha svetog. On je car nebeski. Zato nam je sve tako lako. On je duh oca našega. Zato sve tako lako biva. Sve se lako stvaruje. Na prvu pali. I uvijek tako biva. I bit će tako do kraja vremena ako ostanemo vjerni crkvi. I vjerni našim arhijerejima. I danas... Sveti car Konstantin i majka mu Jelena, ako bi došlo, oni bi isto to rekao, istina, od moćnika ovoga svijeta uopšte ne bi bili prepoznati, jer kakve veze car Konstantin ima sa otpalim carstvima ovoga svijeta, nikakve braće i sest. I on se tamo više i ne spominje, on je u svijetu zaboravljen. tačnije svijet ga nije dostojan ali u crkvi on je i dalje car i to kakav car ravno apostolni car Konstantin i majka mu je vena evo ih je u našem kramu tu u prirodnoj veličini da se sa nama raduju i da poučavaju car Konstantin kad bi došao ovo naše vrijeme a tu je u duhu svetom ali kad bi došao ovako na vidljiv način On bi nam ovo poručio, osvrnuši se na carstvo i poredak ovoga bezumnoga svijeta, rekao bih, braći, ovo je tamo, ovo vam je polje mraka i magije. Znam ja, i u moje vrijeme je ovako bilo, znam ja, Isti je kao što su ovi danice, opkoljeno kultistima, magovima i preko njih on silu dobija od arhi maga, od satane i duhova iz preispodnje. To prepoznajte kao takvo, vjerujte mi da jeste. A sad ću da vam kažem, dževom je sila i na koji način? kojim oružjem da pobjeđujete i samo jednim oružjem vratite se krstu gospodnjem, časnome krstu vratite se crkvi Hristovoj vratite se crkvi apostolskoj i budite u jedinstvu duhovnom jedinstvu sa saborima crkve budite u duhovnom jedinstvu sa svetim predanjem svetih apostola sa svetim predanjem pravoslavne crkve u njemu je sila budite u zajednici sa ocima sa kojima sam i ja bio i to mi je najveća čast iako sam bio цар, ali sam bio svjestan da su oni careva jer дух nebeski цар nebeski je carovao u njima I ja, iako car zemaljski, pokoravao sam se njihovoj vlasti. Gledao sam ih, poznavao sam ih. Njih 318 bili su zajedno sa nama u ono vrijeme i otkrivali nam i čuvali otkrivenu istinu. Znao sam i Nikolaja, znao sam i Spiridona i Atanasija. I Ahilija gledao kako iz kamena vjerom izvlači ulje. To sam sve gledao svojim očima. Gledao sam i onaj moćni udarac, svešteni udarac svetoga Nikolaja kojim je zaljuljao malu umnog Arija. Gledao sam i mladog džakona, budućeg velikog nebohodnog etanasija. Tu sve bili ljudi sa kojima sam se srijetao. Gledao sam i svojim očima moćno ...projavljivanje duha preko episkopa Silvestra. Bio učenik Osije, velikog episkopa i svih drugih otaca. I osjetio sam veliku carsku silu koju imaju. Silu koja nije od ovoga svijeta. A tu je radi našeg spasenja. Zato i vi u ovom vašem i našem 21. vijeku, nemate drugoga pute, ja vam to kao car govorim, Konstantin, vaš Konstantin, Dršte se crkve i dršte se zakoniti arhijereja. Oni koji su zakonito hirotonisani, bješte od raskolnika, bješte od jeretika, vidio sam ja kako sveti oci, meni je to bilo nepoznato, ja nisam ulazio u te stvari jer to su problemi koje rešavaju duhonosni oci ali vidio sam kako su bili zahtjevni Video sam kako je Arije postradao zbog najmanjeg odstupanja kako su ga bukvalno zgromili rastrgli udavili živama dogmata zato i vi bješte od raskovnika bješte od jeretika a da ne govorimo od lažnjih učitelja koji ne pripadaju crfi i nikad nisu pripadaju. Držte se sabora, drž, drž, držte se arhijerejskih homofora i blagoslova i sila Božja će vas pokrivat. Sila duha svetu. I onda živeći u tajni crkve, vrijeme će vam se razvajati i u tom prostoru mi biti zajedno neću ja biti neki daleki Konstantin koji je živio tamo negdje u ono vrijeme nego ću biti sa vama da imate za sabrata velikoga cara Konstantina jer duh nam je isti mnogo toga se promijenilo umeđu vremenu ali ono što je vječno i danas je vječno duh sveti којим е прославио, ево га и вас хоће да прослави, да овјенча, да будемо једно у духу, да имате за сабрата великога цара, за сесту велику јелену. Јер духовно се родивши ми поставимо вајстину једна породица. А ђе су сви други светителји, ђе су сви други архиереји, ђе су сви други свети отца. Zato je mnogo važno, braći i seste, i prepoznajmo poruku cara Konstantina. Da se držimo pravoslavne crkve, da se držimo svetotačkog predanja, da se držimo apostolskog učenja, da se držimo tajne liturgije, da bi Duh Sveti počivao na nama i da bi nas On vodio kroz vrijeme razdvajajući ga, i kroz prostor otvarajući vrata vječnog carstva. A ova vrata i ova vrata koja su otvorena, otvorio je Sin Boži, primivši ljudsku prirodu i na taj način kroz nju otvorio dveri božanskog života. I evo vam, pogledajte, Duh Sveti kako moćno vodi crkvu Kroz vrijeme, vrijeme se razdvaja, ali ne da bismo mi šetali, braćo i sesto, neopredijeljeno i bilo kuda, ne, vrijeme se razdvaja samo pred onom litijom na čijem čelu je duh sveti kao ipostas, kao ličnost, nije to tamo neki bilo kakav duh, to je ipostas, to je ličnost, duh sveti. Kada kažemo slavo Otcu, i kažemo slavo i Sinu, i kažemo slavo i Duhu Svetom, to je i postaz, znate, ličnost. On kad nas vodi, on nas vodi direktno na ta vrata, direktno nas vodi na Sinu, jer on zna da vrata nebeska imamo u prirodi, ljudskoj prirodi Bogo čovjeka. I kako mi dolazimo do tih vrata kroz svetu liturgiju, vodi nas i evo privodi. Evo tu su ta vrata. Mi smo već počeli da kucamo na njih. Kucamo ektenijama, kucamo molitvama, svešteno radnjama i još malo za kucačem obraćaju se seste. Pa čujete u nas zvezdice kako kuca. Pobedničku pjesmu, pоjujući, kličući, uzvikujući, i govoreći a tamo iz aultara cim, cim, cim, cim, cim, šta mi to radimo? Kucamo, braći i sestre, otvaramo tajnu i prizvavši duha svetoga, izmogljuši od oca njegovo na itije, udaramo, a otac prepoznaje taj glas, on prepoznaje da to sin njegov kuca, braći i sestre, u vodeći, I kako da ne otvori. A sin prepoznaje sve one koje Duh Sveti privodi. I još nešto da znamo. Može nas ovdje da bude milijon. Dva miliona. Ali to znajte. Sin prepoznaje one koje mu Duh Sveti privodi. To može da bude njih deset. Njih petnaest. Dva miliona predstavljaju samo jednu mrtvu, sivu masu. Beživotnu masu, koja će imati samo izgled po božnosti, ali ne i silu. Samo Duh Sveti, braću i sestre, može da nas privede sinu, sin da nas prepozna, da nas pusti, da se sjedini sa nama kroz stajnu pričašća. Jer hiljadu usta otvorenih, a možda samo u dvije duše da uđe, braću i sestre. Ovo drugo, na sud i na osudu. ne Nerazlikujući tive i krvi, ne želeći, prosto njih to ne interesuje. Oni dolaze tako se redovno, kako se to danas kaže u našem bezumnog, pričešćuju. A ne žele da uđu, ne žele život da nađu, ne žele svoj život da izgube, da bi ga u njemu našao. A duh sveti tu grešku ne pravi. Zato ga je sticati na sve moguće načine. Ako treba noge amputirati, vraćaj sve obje, da, obje, skidaj, daj duha svetu. Ako treba oči izvaditi, obav, obavadi, sve zube, uši otkinuti, kožu odrati, kosti izlomiti, u oganj bačem biti, zvjerima, na kolic biti nabijeni. Radi duha svetoga, ma daj, ne pitaj, Kako su naši sveti preci, sveti mučenici, ništa im nije bilo teško, samo da duha zadobiju. Jer kroz to zadobijanje otvorim se nebesko carstvo, braći i sestri. Zato i mi danas prijelazimo, kucamo duhom svetim na vrata, sin prepoznaje, daj Bože da smo svi u tom duhu, otvara vrata i pušta nas u svoj božanski prosor kroz ljudsku prirodu njegovu. To je tajna viturgije. I mi, ušavši na ta vrata, nalazimo život u izobilju. Ko nas dočekuje, braćo i sese, kad uđemo na ta vrata? Ko može da nas dočeka kad nas Duh Sveti uvede kroz vrata? Kroz sina? Ko? Otec. Otac, nemojte sin Boži. Otac, kroz sine smo ušli, ko možda nas dočeka? Sa sinom se sjedinili. Ko još postoji? Otac. E, to je tajna crkve, to je tajna liturgije. To je suština ovog praznika. Konstantin je tu samo da kaže amin. Samo da potvrdi svojom carskom krunom. Samo potvrđuje ništa mene ne pitajte ništa mene ne gledajte ja svojim prisustvom svojim imenom samo aminujem i pokoravam se duboko se poklanjajući sad to obraću i sestri mi smo kao car konsanti ništa manje ispoštovano ništa manje caro ništa manje bogati ništa manje živi ništa manje blagosloveni ništa manje ljubljeni od Otca kroz Sina Duhom Svetim nego što je to bio On i svi drugi u našoj crkvi. Zato opravdajmo to povjerenje i uzvratimo na taj blagoslov, blagodarenje, a blagodarenje koje priliči takvom daru prinosimo nikako drugačije nego baš na ovaj i uvijek na ovaj način vozimo sveštenu liturgiju koja u suštini predstavlja svešteno uzvišeno blagoadarenje a kako zagladariti nauči će nas duh sveti kako kucati nauči će nas duh sveti sin otvoriti vrata a otac nas dočekati kao svoju djecu, duhovnu djecu, duhovne sinove i duhovne čeri. Toga daj Bože i mi da se udostojimo molitvama velikog cara Konstantina i materemu Jelene i naše prepodobne Jelene Dečanske i svih svetih i velikim blagoslovnim molitvenim zastupništvom vladičice naše presvete sve carice i brzo pomoćnice bogorodice. Amin, Bože, daj!